Slava i zahvala pripada sebu uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavati salam donosimo na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, njegovu častnu porodicu, plemenite, Ashabe i sve one koji slijede u dobro dosudnjega dana za tim. Ciljena brašo je salamu alaihi wa rahmatullahi wa ala wa Nastavljamo dalje sa prenošenjem komentara i opaski islamskih učenjaka na dijelo teuhida, na dijelo monoteizma od šehton Islama, muđaddida, reformatora Muhammeda i grabdulllaha. Trenutno smo u petom poglavlju, koje je ujedno i posljednje uvodno poglavlje u ovu knjih. Nakon toga će šeht Pidilahi Te'ara početak govori o ograncima, vrstama širha i teuhida detajno bi'avnillahi Te'ara. Dakle, ovo je još jedno uvodno poglavlje gdje šeheh želi da potvrdi i napravi mulekhas, to jest rezime i sažetak šta je suština tevhida. Šta je to šehadet? Pa kaže babun ili babu tefsirit tevhidi va šehadeti en la illallah. Po oglavne, o pojašnjenju tevhida ili tefsiru tevhida i šehadeta en la ilaha illallah da nema božanstva, koje zaslužuje da bude obožavano mimo Allah, subhanahu wa ta'ala. I onda ka'adati je, kao što je brak sa rahimahullahu ta'ala, jebda i <coughs> počinje sa redanjem i naprajanjem do kaza, vezani za ovo poglavlje. Kaje, pa kaje, o qavli ta'ala, ulaike alledine i d'una ila rabbihim ul -wasilä. أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محذورا وقوله وإذ قال إبراهيم ليبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنهم سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم مقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين هم شد حبا لله وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مقال من قال لا اله الا الله وكثر بما يعبد من دون الله حرم علمه ودمه وحسابه على الله على الله تعالى وشرح هذه ترجمه ما بعدها من الابواب ناخذ يا شيخ ايه اوله ناخذ اول ايه تكاتجه يَتَسَاءَلُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ أَنَّى يُؤْمِنُ مَالِ إسامي траже načine, sredstva ibadatom jel, da dođu do Allaha subhanahu wa ta'ala, ayyuhum aqrab, koji će se bolje približiti gospodaru subhanahu wa ta'ala i podtunija wa yarjūna rahmatahu, ināda milosti i boje se njegove kazne. ثم نفضي آياته يتقال إبراهيم اليبيه وقومهي كد إبراهيم رأجه اتسو سومي نارد سومي إنني براهم مما تعبدون يا سيدو إستود ريجهم منه انشطبيو بجاوات إلا الَّذي فطرني فإنهم سيهدين أسلم أنه كوي مستوريو أون شمبوطيتي وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ويقينو <تصفيق> يتو ريج ويقينو يتو Allah subhanahu wa ta'ala davatarij ostane vječna, pa yaqibih ovaj generacijama, ala hum Da se na njega vraćaju, da ima na bude osnova. Reći ćemo inshallah tara i pojasniti koja je to riječ. Zatim kaže tahalu wa ihbarahum wa ruhbanahum rubaban min dunillah. Kažu oni svoje i svećenike svoje uzem i za božanstva pored Allaha, vol mesiha, Marijan, i Mesih Isa sin Maryamun. زات يعبد ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله اولئك موجودي oni koji su pored Allaha subhanahu wa taala uzeli drugje przepisujemu partnera božanstva yuhibunahum ka hubbillah walai ka ush tawalla Allaha subhanahu wa taala walladina Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Onaj ko kaže la ilahe illallah, ukazuje na la ilahe illallah, i kfre onim što se obožava osim Allaha, to je kufar, nevjernik, i sve ono što se obožava i čemu se ibadetinim Allahu subhanahu wa ta'ala haram je njegovo malo i krv i račun mu je na Allahu. Njegovo krv Svet. Wa 'ala Allah ta'ala, nego računje kod Allaha subhanahu wa ta'ala." Dakle, vraći, u ovo poglavlje, dakle, u prethodnim poglavljima mi smo pojašnjavali uopšteno šta je teuhid, šta je značajnji teuhida, šta je suština teuhida i srž. Ovo poglavlje nam ukazuje da je šehadet u stvari teuhid. I dodatno pojašnjava i potvrđuje poglavlja koja su bila prije njega. Pa kaže babu tefsiri teuhid bo šehadet i laj ila ila Poglavlje o pojašnjenju teuhida i šehadeta i laj ila ila lala. U ovdje Semi' onaj koji sluša ili ili čitalac može da shvati pogrešno pa kaže zbog čega je ovdje razdvojeno. Kaže, poglavlja u pojašnjenju teuhida i šehadeta. Jesu li to dvije stvari? Nije, ovaj atf ovdje, ovaj veznik, onaj u stvari da poveže mu taradifate, sinonime. Znači, želi šehehu l-Islamu rahimahullahu ta'ala sa naslovom ovog poglavlja da kaže da je teuhid, u stvari to je taj šehadet. To je taj, to je taj šehadet. Dakle, il-Kesh, u ovom i- An ma'ina tevhid. Želi da nam otkrije i da nam pojasni šta je značenje tevhida. Pa smo rekli da je značenje tevhida. Hu je i'tikadu anna allaha jale wa ala. je to ubjeđenje, vjerovanje. Da je Allah subhano ta'la jedan u svom rubobijetu, u svom gospodarsku, da on daje, da stvara, da on obskrbljuje, da on jedan jedini koji to može i koji je u mogućnosti. La širike lahi, u tome nema sudruga. O vahidu fi ilahijetihi, jedan jedini u svom uluhijetu, a to je da se samo njemu ibadet čini, da se njemu upućuje, da se na njega oslanja, da se jedini on voli ljubavlju, ljubavlju ibadeta. La lide lehu, nema sličnog, nema rivala. O vahidum fi esma i osifati, jedan i jedinstven i savršen u svojim imenima i svojim svojstvima. La mitra lehu, nema sličnog u tome, kako kaže uzmišeni, le ise ke mitrihi še i se mi'ul basir, ništa nije kao on, on je onaj koji sve čuje i sve vidi. I dakle, ovaj, kad kažemo tevhid, ovo ovaj je da kažemo taj neki murahas, odnosno sažetak, značenja tevhida. Kaže o qavlihi i njegov govor šehadeti en la ilaha illallah. Šehadet da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavano mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, autor ovdje ženi da nam pojasni, kaže ovo ovaj, je tevhid uopšteno. Međutim, preciznije, to je šehadet u stvari. To je taj šahadet kojeg mukellef, onaj koji je, je obavezan šerijatski, kojeg Allah subhanahu wa taala obavezao raznim šerijatskim obavezama, dakle riječ koju on izgovara svaki dan, riječ koja mu je ključ do ulja u islam. Riječ za koju inshallah utaala i recenica jer za koju će imati veliku nagradu. A to plemeni, to svědči, a ne kojenom svědči. Allah, subhanahu wa ta'ala, na prvo mesto. Kod kajže, šehyd Allahu, la ilaha illa hu. Allah, svědči, da nema, bожanstva, vrednog obožovania, mimo njega, wal malaike, to svědči i malaki. Wa ulu l'ilmi i učení qaiman bil qist. Poštupajuči pravjetno. La ilaha illa hu. Pa opel Allah, subhanahu wa ta'ala, potvrđuje to svjedočenje, kaže nema božanstva koje zaslužuje da se obožava mimo njega el-aziz, el-hakim, silni, mudri, subhanahu wa ta'ala, kao kaže -i -ula, illa man jahide bilhattivohum ja'lemoun, osim oni koji pravdu svjedoče i znaju što svjedoče. A najveća pravda, istina i pravičnost i pravednost jeste da znaš da je Allah, subhanahu wa ta'ala, jedan jedini koji zaslužuje Da se obožava. Termin šehadet u jezičkom značenju jeste svedočenje Jeste, dakle, svjedočenje vojekunu anhudurin obasar i to svedočenje dakle, da bi nešto mogli da nazovemo svjedočenjem, ne može samo to da bude pukao neko izgovaranje. Znači, kad kažemo, evo, ovaj da posvjedoči za mene ili on će nešto nam posvjedoči da kaže što je vidio, što je čuo, čemu je prisustovao, znači, to mora da radi svjesno. Dakle, sama riječ svjedočenje nužno povlači svjesnost. Dakle, da čovjek nešto izgovara, zbog toga Allah subhanahu wa ta ta'ala nije ostavio ni jedno opravdanje, niti jedni ti, niti koliko uh, drva, znači, niti koliko trun prostora da čovjek može pogrešno da protomači šehadet, šta znači i, kako i na koji način se ispovjeda ova plemenita vjera. Pa u samom jezičkom značenju, znači kad se kaže šehadet, Znači, svjedočenje, svedočenje mora da bude ja an hudurim o basar ili da čovjek prisutan, da je čuo i vidio u ataraten tekunu ali ilim, a ponekad mora da bude da čovjek svjedoči nešto o nečemu što zna, o čemu ima znanja, nešto što je spoznao, nešto što je naučio. Da ga prenese ispravno. Da ga dakle kaže i prenese ispravno. Znamo toga kad kažemo ašheru en la ilaha ila to je to naučno svjedočenje koje sa sobom povlači, spoznaju sa sobom, povlači znanje, dakle, mora da, bude, da, da zna što znači svjedočenje. Kako kaže Allah s.a. u ajetu koje smo citerali malo prije, illa men šajne bil haqni vohum ja'lemun, osim u njih koji istiru svjedoče, vohum i znaju što svjedoče. Dakle, znaš što svjedočiš, dakle, moraš da znaš šta je značenje ovog šehadeta. Dakle, el i'tiqadu bi ma se da budeš ube Da vjeruješ ono što čestnice govoriš. Wal i'tikadu bima shahidehu. Dakle da budeš ubeđen ono što izgovaraš, što ljudima želiš da predočiš. Fa sama činjenica svedočenja da nema istinskog božanstva koje se služi se obožavanjem ili Allahu santala jestelzim sa sobom povlači da čovjek to značenje prihivati jo srcem. Iđtikadu la yusimna iđtikadem, a objeđenje ili věrovanje ne může se nazvati věrovanjem, dok ne dođe sanim, a jakým, to čovrst objeđenje. Čověk znaš tako. Drugo, še hadid mora to da kaje na glas. Ako je světočenje, znači, ne můžeš da světočíš sam sebi. Věč moraš to da ispolíš. Atekelu mu biha. Znači. Kima taktali i'tikaden kogo što sa sobom nujno pavlači ubědženje, sa sobom povlači i'lámu nutku. Da o tom je obavestiš, i no. da to izguboriš. Ihbar vi dhali, kivon i'lám. Dakle, majna šehaada značenje to, kad kažes ašhedu in la ilaha illa Allah ja o vjerujem, izgubaram, Znam što izgovaram i drugi o tome obaveštavam. To je to postizanje tevahijeta. Da znaš šta govoriš. Kako isto pošto, dakle to je taj iman, kod eh musuneta vol džemata, onako kako mi to vjerujemo. Iđiqadu bil dženan, dakle, vjerovanje, čvrsto vjerovanje srcem, mol bil lisan, govor jezikom mol amelu bil džavarihi, mol arkam. I da čovjek ta taj svoj govori ta svoja dela, da to radi, da to potvrđuje i da je neizostavni dio, da to radi dijelima u ludovima. Šta znači, od čega se sastoji ovo la ilaha illallah? Sastoji se od dva glavna rukna, dva glavna temelja, dva neizostavna elementa. Prvi je element negacije, negiranja, element... Uh, odricanja, a drugi element je element potvrde, pripisivanja, predanja i privrženosti. Kad kaže čovjek la ilaha illa Allah, dakle ne postoji, nema božanstva koje zaslužuje da bude obožavano, to je dakle ta negacija, dakle time čovjeka. Čini i kufr, dakle, zanevjeruje u svako božanstvo koje postoji i koje se obožava. Ubijeđen da je to svako božanstvo lažno i da je ništavno. Illallah, osim Allah subhanahu wa ta'ala, jedan jedini koji zaslužuje da mu se sve vrste ibadeta čine i upuć, upućuju i ispovjedaju samo njemu subhanemu u ata'anu. I Allah ovdje koristi termin ilah, la ilaha. što je navazen ili došlo u obliku fa'al, u obliku, dakle, tog onaj. Fa'al, bi ma'na mef'ul, a u fa'al u ob, obliku superlativa, dakle, ilah, bi ma'na mef'ul, ali se, ali moje značenje, značenje, dakle, onaj objekta, onaki, kakome se vrši ta radja? Kad upućuje se samo Allahu Subhanahu wa ta'ala. Zbog toga je značenje la ma'abude bi haqin illa Allah. Nema istinskog božanstva osim Allaha Subhanahu wa ta'ala. I zato stalno ponavljamo da je neispravno ljudima da se govori da je značenj šehajadeta nema Boga osim Allaha. I nema tvorca osim Allaha. Nema stvoritela osim Allaha. Tačno je da nema. Allah je jedan jedini Bog, jedan jedini koji stvara, jedan jedini koji daje, koji obskrpljuje, usmrćuje, proživljava. Međutim, nije ispravno značenje zbog čega, zbog toga što je Allah ostavio iz njegove mudrosti da ljudi upadaju u fitnu i da ljudi na našu veliku žalost obožavaju druga božanstva mimo Allaha i da ona postoje dunjaluku ko ništa na božanstva, koja ne mogu niti kakvu korist pribaviti, niti kakvu štertu odkloniti, Ali ih ljudi obožavaju, bilo da su to dobri ljudi, evlije, poslanici, meleki, ili da su to raznorazni fasici, raznorazne životinje, predmeti, pojmovi, šeita, la'anatullaha, neki, bilo šta. Međutim, činjenično stanje jeste da ta božanstva postoje i da se ona obožavaju i da to radi većina ljudi. Da većina ljudi obožava ta božanstva pored Allaha, subhanahu wa ta'ana. I zbog toga je bitno da znamo da je značenje, da je tefsir teuhida, odnosno tefsir šehadeta, la ma'bude bihappin illa Allah. Znači da znaš kad sve dočiš, šta sve dočiš? Kad kažeš la ila ila la, kažeš nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavano, mimo Allah s.w.t. On je jedan jedini istinski bog, jedino istinsko božanstvo koje zaslužuje i badete. Ovo ostalo je sve ništano, sve je baltiv, sve je ogarno, sve je bijedno, sve je jedno. Zbog toga u qur'anu kod kod Ibn Abbasa radijallahu ta'ala kako je učio onaj oh, ovaj oh, ajet entadara Musa wa qawmuhu fil ardi wa yadrak walihatak. Wa Kaže Al-A'raf. Kaže znači pustiti el onaj oh, Musa i narod njegov libsidu fil ardi da čine na zemlji On a kaže tebe će ostaviti vo o alihateke u ovom kerajatu dakle koji su čik kod nas jeste alihateke i božanstva tvoja. Prišli mu Abas je uvot u Siriju i govorio i govorio drugim onaj kerajatom o jedarake vo ilahatek i obožavanje tebe. Je poznato bilo da je Firaun tražio i zahtijevao da bude obožitvrdio na uvu bila da je da je on božanstvo. Pa je ovo ilah, naprem odi se ko ovo, on, dakle to je mabud to je ono što se obožava a nije ilah, nije značenje ilaha onaj koji stvara, već je značenje ilaha onaj koji biva obožavan, onaj koji biva obožavan, dakle, la bih, la nema božanstva koje zastužuje da bude obožavan. Zbog čega na ovo skrećemo pažnju želimo da podvučemo već više puta okoli stvari zbog toga što su uh, skolastičke, filozofske sekte, racionalističke takođe, i modernističke, došle sa novim tepsirom šehadeta. <clears throat> Muatazile, Maturidije, Ešarije, uh, razno sofije, dolaze sa, sa pogrešnom definicijom šehadeta, koja je na našu veliku žalost odvela, dakle, u propast mnoge ljude. I na pominjavim podlačima Ešarije i Maturidije <coughs> su trenutno oni, da kažemo, imaju najviše koji imaju zvanične funkcije i koji vode ovaj, i imaju ingerencije nad islamskim ustanovama, institucijama, organizacijama, obnašaju funkcije muftija, profesora na velikim univerzitetima. Na našu veliku žalost. Dakle, došli su sa značenjem šehadeta koje je neispravno i koje ljude odvelo nakon toga, Da su počeli da činijeli subhanahu wa ta'ala. Pa smo rekli dakle da u komentaru na rakide senusije, koja se ko njih zove Ummul Berahim, srž, majka, temelj, svih dokaza, da su, da su ilah preveli kao mustelni amma siwahu, koji je neovisan od svega onoga što je imao njega. Nisu ga preveliko kao božanstva, nego kuna, preveli ga teuhidom onaj gospodarstva. I kad prevodiš ehadit, kažu da halika illallah, nema stvoritelja osim Allaha. Ili ovu komplikovaniju definiciju je radi i to da malo ima više te terminologije pod uticajem grčke filozofije istokovi naše kad dođe ovde sa razno raznim pozemljenicama, pa osme baca. Ona među ljudi to pomisle, jel on sad ako zna više tih stranih termina, da ih malo okrene, modifikuje, onaj da je to malo ovaj kulturni i naučni, međutim to samo zbuni ljude izbuni samog sebe kao što su i ovi filozofi zbunili sami sebe i napravili musebe do ummetu islama kaže al, siwahu, al Ka, kaže, kaže al mustagni amma siwahu al muftaqir ileh kullu ma adahem pa ste kaže to je kaže je onaj koji je neovisni dakle neovisan od svega što je mimo njega al muftaqir ileh kullu a u potrebi je za njim svaki onaj koji je mimo njega. A sad ćemo da vidimo kako je to bilo za mjeme poslanika sallallahu ta'ala, alihi wasallam, pa su taj uluhijet, pa su taj uluhijet, ovaj, a poslužite Hadžiju, pošto je onaj posla došao, njemu, njemu je opravdano kašnjenje, nije kojim što ne dođu, eh, ovaj. Pa smo vidjeli dakle da je ta njihova definicija, definicija žihadeta dovela do problema. Zbog čega? Ljudi su shvatili dovoljno nam je da priznajemo Allaha subhanahu wa ta'ala ko gospodara, da on stvara, da on daje, da on uzima, da on uskrbljuje, da on upravlja. I onda su počeli i badete da upoćuju razno, raznim, razno raznim evrijama, poslanicima, melekima, dobrim, lošim ljudima. Allah subhanahu wa ta'ala da nas od toga začuvao. Kur'an govori protiv buka. Da mu nije značajnje shahadeta. Zbog čega da je bilo značajnje shahadeta mušiticima? Jer bi mušiticima neke ne bi se poznanik sa selam Koe je stvorio nebese i zemlju? Osahharas čemsa wal kamara podredio ljudima da se okorištavaju od sunca i mjeseca. Pa kaže, le je kulunna Allah, doista će u istinu, će reći Allah. Okej, mužnici nisu imali problem s njim da priznaju da je Allah Subhano. Tada stvoritelj. Ili kaže, vole, in sa'altahum, مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُونَ لَيَقُولَنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ اكو يوبيتاش кое створио небеса і землю يا речі хто створио їх є العزيز وزريшені العليم ona koi زاثم كاذ سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والارض ام يملك السمع والابصار وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وممن يدبر الامر فسيقولون الله كاج اكو يوبيتاش الي رسي كوا سسكربلويه سنه بس كو بوسيدوي سلوغ اي كو از جيفو دا اي I ko iz mrtvo, kda je živo? I ko upravlja svim? Rečiči Allah. Tu slušili cimekje, a sve ljučili. Fa gul athanat at-taqun. Pa reči, zašto ga se ne boite? Vedalikumu Allahu, rabbukumu I to je vaj, to je Allah, gospodar vaj, istinski. Fa mada ba'da l-haqq ila A šta ima nakon istine, osim Zablu, da kaže Allah subhanahu wa ta'ala? Dakle, vidimo da mušnici meke nisu imali problem sa priznavanjem postojanja Allah subhanahu wa ta'ala. Mnogi dođi i kažu, jer oni su, kaže onaj, jedni kažu da, da nisu priznavali nikako, da su bili poput ateista, od ovih, dakle, sekti iskolastičevskih, iskola, a drugi kažu, Nisu obožavali Allaha nikako, nego su samo obožavali ovaj, i, i onaj, smatrali su da, bož, da su ova božanstva, kipovi, kumiri koji su oni obožavali, da u stvari oni to rade, da oni upravljaju ili da. Meći nije. Idećemo da dakle, kremamo onaj kako, da, da, da su oni u stvari njih samo uzimali ko posrednike kod Allaha, da su time samo želali da se približe Allahu subhanahu ta'ala. Pa je Allah subhanahu ta'ala ipak protekfirio, ipak je Allah subhanahu ta'ala sud Onima iz reka u svojim knjigama su kafine su mušvici i poslanici sam seleh sa njima postupao kako je postupao sallallahu ta'ala alejhi ve Dakle izbog toga je bitno ovo da znamo da nije dovoljno samo da čovjek nužno je nužno je da znamo i da vjerujemo da je Allah svt. on taj jedini tvorac stvoritelj koji daje, smrćuje, koji obskrbli i upravlja. Znači ne može to da radi niko drugi. Međutim moramo da znamo da je on taj koji zaslužuje da se obožava i da se njemu i je ispraveno značenje, dakle, ma'na as-sahih, la ma'agude, illa Allah, nema bžanstva, koje zaslužuje sa bžavlostima Allah, subhanovatah. Šta <coughs> <coughs> su odgovarali muslicima kje? Kad ime poslanik sansevim govorio, racite la ilaha illa Allah, kaže, a dja'nal al ilaha wahida, kaže, zarčeva naše bžanstvo učiniti jednim bžanstvom. Kje su znali što znači la ilaha ilallah. Znali su šta znači ilah da. da je bilo oni bi ga rekli. Međutim, traži se da čovjek se odrekne i srčano, i djelima i riječima od svake vrste obožavanja drugog mimo Allaha. Wa Laki, la biha, nema božanstva koji zaslužuje da bude obožavan. Zatim, šeha rahimahu ta'ala, na vodi ayate koji potvrđuju ovo označenje. Fa kaže ulaike al ladine yad'uun, javtavuun ila robbihim al vasileta, ejuhum aqrab, wa yaradjuun rahmetahu, wa yakhafuun a'vabah. Kaže oni kve oni dozivaju. Te ježeka Allahu subhanahu wa ta'ala sim sredstvima. Dakle, al vasilet njega traže, za njim imaju potrebu. Dakle, nekoj oni dozivaju, oni u stvari imaju potrebu za Allahom, subhanahu ta'ala. Ejuhum akrav, uja radjuna rahmatebuji, žele njegovu milost, uja hafuna i boje se njegovog, njegovog azaba, njegove kazne, subhanemu, subhanemu wa ta'ala. Dakle, el-vasile, ovdje, dakle to sredstvo i način, je u stvari ta potreba koju oni imaju za Allahom, subhanahu ta'ala, i ibadet koju oni činje da se približe i da dođu do Allaha, djelle firuna. وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ Kako je došlo u suri, u suri Al-Ma'idah. I težite ka njemu, i idite ka njemu raznim načinima. Ibadetima koje vam je on, Subhanahu wa ta'ala, propisao Đerre Fir'huda. Kakva je ovdje povezanost ovog ajeta i ovog dokaza koje šeheh navodi sa, sa naslovom poglavlja? Povezanost je ta što ljudi vima Allaha subhanahu wa ta'ala obožavali su druge i pripisivali mu druge i smatrali ih ravnim. <coughs> pa ima Allah dž. nula odgovara i kaže kad govori o tim ljudima kako njih dozivaju pa oni Allaha dozivaju i njemu se približavaju ko biti bolji, ko mu biti bliži i nadaju se njegovoj milosti i boja se njegovog... njegove kazne. Pa kako da, se, kako da njih dozivaju? I ovdje vidimo, dakle, da, ovdje vidimo to značenje šehadeta, da mora, da, dakle, nije i u dobroti ili u ispravnosti, da je čovjek, na primjer, dobar, da, je, da, da, da nije samo u pitanju obožavanje kipova, nego ne može niko da se obožava, ni poslanici, ni dobro, nego ne može i badet da se čini nikom. Dakle, mora, taj, mora to odricanje u smislu i badeta da bude od svih. Naš stab i naš, naše uhođenje sprem poslanika alayhimu selam, međme'im, isprem evrija, isprem dobrih Allahovi subhanahu ta'ala robova, isprem meleka, jeste da ih poštujevo, da ih uvažavamo, da na njih donosimo salavate i salam i selame, da ga imu ljubav prema njima, da poslanika salalahu alayhimu selam slijedimo, da poslanika salalahu alayhimu selam branimo, da radimo kako on radio, da postupamo kako on postupao, međutim ne da Ne smijemo da im upućujemo ništa i Ni da se od njih išta, ni da se od njih išta traži. I to je taj rukr negacije. La ilahe. Dakle, nema božanstva. Nisu oni ta božanstva. Bez obzira što oni imaju visoke položaje kod Allaha. Jalila filrula. Zatim, kaže, وَإِذْقَالَ إِبْرَالِيمُ لِي أَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونِ I kada Ibrahim reče, otcu svome i narodu svome, ja se odrečem, od onoga što vi obožavate. Evo isto značenje što vam je. Imrahim, aleyhisselam, šta kaže? Znači prvo je tu taj rokn, element, ili temel negacije. Kaže, čist sam, odričen se od onoga što vi obožavate, kome vi i bade činite. Šta kaže dalje? Illa l parani, osim onoga koji me stvorio. Znači Allah s.p.a. Onaj koji me stvorio, on zaslužuje da mu se i bade činio. Fe ima mu se jehdin. I doista ćemo onu putiti kaže, vaja'laha kelimetan baqijetan pi'aqibihi ve'allahum yarđi'un. Kaže, i učinjujuje tu riječ. Věčno. Za pokolenja. Da se djemi vrače. Pakaju islamski učenjaci. Koja je to riječ, kaže, to je šehalet. La ilahe illallah, kako narodi se, u tafsiru Sufjana al-Thauriya, rahimahullahu ta'ala, i u tafsiru imama Taberiya, kuj je imam, imam Fesira i njegov tefsir je najstariji tefsir sačuvan i njegov tefsir je srž i osnova, dakle, jedan od imama prvih generacija, rahimahubavu teala, i od njih mi crpimo i uzimamo i postupamo kako postup kako su oni postupali, kada je u pitanju svatanja Korana i sunneta i, i kada je u pitanju praksa na i zabrana iz Korana i sunneta. Kaže, inneni bera'um mimma ta'budun, ja se odričem onoga što vi obožavate ili onih koji ima vi ibadet činite. Kaže, teberla amina ibadet, dakle, odrekao se Ibrahima a.s. svake vrste ibadeta. I pokazao im neprijatelstvo, pokazao im mržnju, u kufru pidalike, bi, bi tihkaj na'budat i počinio nevjerstvo, dakle, zanevjerovao u svata, Božanstvo koje su oni obožavali. U sve te ekipove koje su oni obožavali. A potvrdio svoju pripadnost, svoju privrženost i svoje obožavanje, svoj ibadit samo Allahu Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala. Dakle, al-beraae, šta sa sobom podrazumijeva taj ta rukr negacije? Kad kažemo beraae, da se čovjek odrekne al-kufr wal-barda wal-mu'adada, čovjek prema tim božanstvima koja su važna, Dakle treba da treba da zanegiraju da mrzi, da upozorava, da se bori protiv toga. Protiv svakog ibadeta mimo Allaha subhanahu wa taala. Da mu svaki ibadet koji suočuje drugog mimo Allaha subhanahu taala bude brsan. Zatim šejh rahimehullahu taala nafati dalil pojašnjavajući teksir shahadeta kaže tahalu ahbarum wa ruhbana min duni allah. Kaže uzeli su srećenike svoje i monahe svoje za božanstva pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovdje došlo rab od rubobijeta, arbab. Pa šta, kad je Temime Dari čuo ovo, ovaj ajat, kad je citirao poslanik sallallahu i versenom u predaju koja je sahih, pa je rekao, ja rasulallah, inna lem neku na'buduhu mih, mih nismo i ba'ale činili. Vidite, svatanja sahaba. Znači, šta se misli da nekog uzmeš za Boga pored Allaha subhanahu wa ta'ala, ne misli se da smatraš onaj dom može da stvara, da može, nego znaju, znači da nismo im ibadet činili. Pa je poslanik s.a.v. rekao, zar vam nisu o haram li haram? Kaže Jesu, zar vam nisu o haram li halal? Kaže Jesu, petilke ibadetuhu. Kaže, to je vrasta ibadeta. Jer je Allah s.a.v. jedan jedini koji ima pravo da nešto o halali, da nešto o haram. Niko nema pravo to dobraći, također, ovdje je pitna stvar, onaj da euh men ataa ghayrallah fi at-tahlil wa at-tahrim waqa fi ash-shirk onaj kviset pokori nekom mimo Allah subhanahu wa ta'ala ut-tahlil dakle, da nešto, da se nešto o ili o tahrim upada u jednu vrstu upada u jednu vrstu shirkka sve сходno tome koliko, koliko je ta stvar koja je o ili o na, na koji način se došlo do toga onaj, Neka to može biti mali i širih, nekad može biti onaj veliki i širih, nekad može biti greška, nekad može biti greška. Vežnimo ovdje isto vidimo tersir shahadeta jeste taj šta da je Allah subhanahu taala jedan jedini koji može da ohalali i da oharami i po tom pitanju ibadet ispovjedamo Allah subhanahu taala na taj način što vjerujemo i znamo da je on taj koji koji u mogućnosti to da čini, ni jedan alim Nijedan učenjak, ni nijedan muftija, nijedan rejs, nijedan hodža, ne može da o ili o harami ono što je Allah subhanahu ta'ala rekao za nešto suprotno od toga što on tvrdi i ne smije čovjek da, da, da se povinuje i ne smije da slijedi, već mora da slijedi šarijatski dokaz, mora da slijedi ono što Allah subhanahu ta'ala u njega traži, bilo da je to u njegovej knjizi ili u hadisima Allahog poslanika sallallahu ta'ala a.s. zatim navodi šeheh rahimahullahu ta'ala Kaže: "Vomina nasi men yattakhidu min dunillahi andada yanhubunahum ka hubillahi." Odulisi kaže: "Postoje i oni koji pored Allaha subhanahu wa taala uzimaju druge. Volje kao što kao što što Allaha subhanahu wa taala." Oniamo dva tefsira poznata. Kaže: "Volje kao što volje Allaha subhanahu wa taala." Kaže: "Dakle ti mušnici volje ta sva božanstva, ali volje Allaha subhanahu wa taala." Kaže, ili voli ih kao što vjetnici vole Allah. Svakako, jedno i drugo, jedno i drugo je neispravno. Nikom ne smije da se ispovijeda i, i prema nikom ne smije da se osjeća ljubav koja se osjeća prema Allah. Govorili smo na prošlijim versima koja je to ljubav i badeta. To je ljubav koju prati strah, koju prati poniznost. Ljubav koja je tajna. Neprirodna ljubav koju čovjek osjeća znači prema svojoj porodici, prema ženi, prema deci prema rodbini, prema otcu, prema majci To je prirodna ljubav. Međutim, ovdje se govori o ljubavi ibadeta. Da tu ljubav prati poniznost, da je prati pokornost, da je prati uh, hušur, da je prati dakle, ta skrušenost. Dakle, to je ta ljubav ibadeta koja se upućuje i koja se osjeća samo prema Allahu, subhanahu wa ta'ala, i koja je srž. Dakle, on je srž ibadeta. Ovdje vidimo, dakle, da čovjek treba da se odrekne, dakle vidimo ovdje šehe naveo nekoliko ovih dokaza i nekoliko ajeta, da ovaj ruk negacije, dakle ovaj prvi dio šehadeta, čovjek mora da se odrekne od svih božanstava srčano. Mora da se odrekne od njih jezikom, možda <laughs> se Ibrahima nije se nam odrekao jezikom, mora srčano, dakle da tu ljubav ne smije da osjeća, ni prema kojem božanstvu, i mora dakle da se odrekne djenima, to je da ne slijedi, Te svoje neke poglavare kad mu kažu nešto, ovo je halal, ovo je haram, ovo je... Ne smije to da radi ne smije u tome, i ne smije u tome da im se pokorava i da to čini i da to praktikuje. Znači, to je taj rukn negacije. Imamo drugi ovaj rukn potvrde, dakle, da se Allah subhanahu wa ta'ala jedini, on voli na način, dakle, kako se voli božanstvo, a to je ta ljubav koju prati skrušenost, koju prati ta'lim, veličanje, koju prati uh, poniznost koju prati nakle ljubav, tajnosti. Dakle to koju prati taj taj taj kusur, ta skromnost i strah prema Allahu subhanahu wa ta'ala, mora reketi da se ispovijeda samo Allahu jelle fil ulah. Zatim kaže usahihu ani nabi sallallahu alejhi ve sellem, usahihu kul muslim mazah. Da je kaže da poslanik la ilaha illallah, kafara bima yu'badu min dunillahi, harama maluhu wa damuhu hisabuh ala Allah la ilaha illallah وكفر بما يعبد من دون الله. Poslanici sallallahu alajhi wasallam potvrđuje, kaže ko kaže la ilaha illallah, jako sam šehide sadrži mu negaciju. Međutim poslanici sallallahu alajhi wasallam mogle ženi da pojasni dodatno i da potvrdi ukefara bima yu'badu min dunillah. Hipokrini zanjevjeraju sve što se obožavalo mimo Allaha subhanahu wa taala, sve ono čemu se ibadeti mimo vlaston Tara, haram mal wa huwa damu wa ghorim, tako je govorio, krv je sveta, on Isa, mu Allah, a nego račun i njegovo polaganje računa. Jer kod Allaha, kod Allaha djel'le fir'una. Dakle, ovo ukratko bilo pojašnjenje i ta povezanost, da je u stvari šehadet, da je to tohid. Dakle, da se mora zaneverovat, zaneverovat u svaku vrstu božanstva mimo Allaha subhanahu ta'ala i odrek se toga, a i bavnet se upućuje samo Allahu, subhanahu wa ta'ala, i vjerujemo Allah subhanahu wa ta'ala jedan i jedinstven kad je u pitanju rubu bijetni u ovo gospodarstvo, da on jedini može, u mogućnosti je, kako hoće i na koji način hoće da daje, da stvara, da upravlja, da obskrbljuje, njemu samo i bade činimo i jedan i jedini i jedinstveni i savršeni u svojim imenima i svojstvima, tu je ukratko bilo, dakle to su bila ta uvodna poglavlja o teohidu. Znači, šlijeh počinje da pojašnjava stvari koji, koje, koje možemo nazvati da su, da kažemo, neki ogranci koji dodatno pojašnjavaju bitnost teuhida. Pa krijeće od poglavlja koja govore o širku. I počinje sa govorom o malom širku. Počinje sa govorom o malom širku, zbog čega? Kaze, vinti tal minel edna, ila أعلى kaže zbog toga što hoće to da radi dakle po tom nekom levelingu znači da po tom nekom stepenovanju da ide od onoga što je manje ka onom što je veće pa kaže zbog čega takođe počinje od manih stvarima kaže zbog toga što je ove stvari su koje ćemo spomenuti bila hitelaacije česte su dešavale se puno među ljudima i da se odmana njih da se odmana njih ukaže pa kaže uqavuli kaže bab mine širki po uglavle kaže od širka, je dakle od vrsta širka, lupzu l'halqa -ka wal gajti wanahvihima li raf'il balai au daf'i. Kaže od vrsta širka je da čovjek stavlja da nosi na lukviću konac, i ono što tome je sliči od hamailja, od talismana i zapisa, Kaja, zbog čega? Kaja, bi rafil bela ev dafrihi da ukloni od njega određenu nevolju ili da ga od te nevolje sačuva. Ili da ga od te nevolje sačuva. Pa kaja, u qavli ta'ala i govor Allah subhanahu wa ta'ala, pa nabodi dokaz. Qul afara'eytum ma tad'uuna min duni Allahi aradani Allahu bi durbin hal hunne kashifatu burrih او aradaniya bi هل hel munna mumsikatu rahmeh kul الله Allah alaihi tawakkilu mutawakkilu. Nogod je ovdje ayet kaže kul atharaeitum zar ne vidite da onek koji dozivaju dakle ono je istifham zove dakle ono je upitnik u Koran. Darže zar ne vidite da onek koji dozivaju u koj oni dozivaju mimo Allah. Ako Allah voce, da ti Mogu li, one da ti štet, mogu li oni da ti tu štetu da dakle ta božanstva? <coughs> Ili želit Allah subhanahu ta'ala da ti milost kaže mogu li oni da spreče ta božanstva, jer Allah milost? Kul hasbi Allah, reci dovolj mi Allah i na njega se oslanjaju. Al mutawakkilun, oni koji se na Allaha oslanjaju. Ovdje se postavlja sad pitanje, zbog čega šeheh navodi ovaj ajet, a... Govori o malom širku, jer je poznat od ovaj govori ovdje o velikom širku, o božanstvima koje ljudi dozivaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Kažu iz dva razloga, zbog toga što hoće da kaže da je širk min džinsin vahid. Širk je dakle, jednog korijena, jednog, dakle, uh, jednog izvora, dakle, širk je širk. Postoje normalno razlike koje smo pojašnjavali koje i koje ćemo pojašnjavati, međutim, od isteje vrsteje. Drugo, želi da ukaže na opasnost, da ljudi sad ne pomisle dobro, to je mali širk, pa je njegovo stanje, onako da kaže malo slabije. Nije slabije, nego kaže i od prakse selefa, ako ćemo vidjeti b.l.a. kako radio uradio to Hrudejf ibn al-Jeman r.a. od prakse sele od prakse prvije generacije ashaba kad bi upozoravali na mali širk, ljudima bi citirali ajate i hadise koji govore o velikom širku. Da pokažu rusku povezanost, to što mali širk, nužno vodi ka velikom širku koji čovjek na njemu ustaje. I mala je granica. Dakle srce je ta granica koja razbaja mali širk od velikog, ko hoćete inshallah da te ali vidite. Zbog toga Šeh Hulja hoće se im ajetom da kaže i da upozori ljude, da dakle, da ne smiju tek tako da da onaj da ovo uzimaju zdravo za gotovo i da uzimaju to kao neku olakšanu okolnost, pa dobro, znaš, kaže, to je mali širk, nije veliki širk, ne izvodi izvede. Ne, nego može, znači Lagano može čovjeka da odvede iz verja samo ako se, samo ako se, opusti. Kaže, van Imran ibn Husayn, od Imran ibn Husayna, ena nebija sa vallahu ili assene, ra'a rođulem, da je sa svem vidio čovjeka vijedili halqa, na ruci min sufob. Kaže, od sufra, sufr Nuhas, neka drago, kamenja, je kako već kažu. Fakale, ma hadih, pa ga upitao, šta je to? Fakale, minel wahine, kaže, čuva na oc slabosti uhana ta vrsta slabosti jeste koja se dakle čovjeku dešava dakle da mu onaj da mu se koči onaj bilo da je to rame ili ruka onaj uglavnom bolest koja dolazi i koja ljude onaj pogađa u mišiće i to kao i slabi tijelu. pa mu kaže poslanik sallallahu alajhi wasallam in zihha skinya Fe inaha la taziduka illa wahna ona ti ne će povećat osim tu slabost dakle onaj će samo da ti pridodana tu slabost <توانش> ديش ديش ديش ديش فإنك لأميت دوست قال كلا بأمرا وهي عليك أولا تب ما فلحت أبدا نبي بيو قدريك إيسوس كلا نكدا الله أحمد بسنب دابة سبيه حديث بنسي إمام أحمد رحمه الله تعالى إسند إسند يدبر قال وله عن عقب ابن عامر تقول عقب ابن عامر مرفوعا نودي سدي ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له قال ما zakači i uzme da nosi neki talisman ili zapis. Dakle, ko što je hama ilija, fela etam ma Allahu lah, ne domu Allah uspeha, kaže ksa Nisasa. Kaže, u men ta'allaka veda'atan, a onaj kaže, ko kači neku školjku iz istog razloga, fela veda'allahu lah, ne domu Allah mira. U rivajetu, men ta'allaka temimeten, te kad ašrake. kaže, ko zakači sebi, dakle, onaj da nosi temimu talisman, te kad ašrake. Učinio je širk, kaže Allahogu, sanih, sallallahu alihi wa sallam. I Abu Hatim u tefsiru navodio Fudhaifej, kad je vidio čovjeka da na ima konac. Pa je upidio šta je to, pa rekao min alhumma, od gruznice, kaže, da me čuva. Fa qata'ahu, kaže, pa uzeo i prekinuo mu taj konac. I bručio ajat Allaha, subhanahu ta'ala, وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهما شركون, ale čina njih ne veruju u Allaha znači kako je stoku Kur'ana Hudejfe bin Julmana. ovdje ovaj ayat govori o ljudima koji vjeruju u Allaha ali čine mušrik. Vjeruju u Allaha, a čine mušrike, oni su dvojčina. I ovdje mahudejfe pročiova ayat kako na vodi Ibn Bi Hatim svom tefsiru obradaju od Hudejfe bin Julmana. Pa vidimo bracio, znači da ovaj da šejh ovdje sad kad govori o ovim stvarima, govori o stvarima koje mogu uništititi te I kreativne stvari koje su raširene među među običnim masama, koje su nažalost naslijeđene od razno raznih paganskih religija, nakon što se je onaj istinski među ljudima izgubila prije islama, ljudi su počeli da da da da slijede uređenje paganizma. Pa ne ja znam, ovoga čuvao, od ovoga, ovoga čuvao, od noga, ovoga pazi, ovoga štiti, stavio ovo, stavio no, i mnogo tih stvari, znači, ti stvari babskih, kako kažu kod nas, a najsme i mi nažalost imi naslijeđ Pa su te neke stvari nakon toga islamizovane, jel' da kažemo, pokušali su da ih probukuju neko islamsko sure, pa imamo ono što zovu Neudu Bid al-Fatimino okopa, ne znam, stavima kase, ne znam, da brk gorema na evrata, da ne uđe moruna, da... Razno razne stvari, razno razne, to su sve stvari od malog širka. Dakle, to su sve stvari od malog širka. Također isto jedna stvar, dakle Allah subhanahu wa ta'ala tu nije propisao uzrok, da su te stvari uzročnici tubanya od ti bolesti da shar'iyan wa qadariyan niti sharjatski da to ima sharjatsku neku koris niti qadariyan niti kosmički da je ta stvar da ta stvar može da utiče jer Allah subhanahu je ostavio da određene pojave određene stvari utiču kosmički ostavio je vatru da vatra gori ostavio je vodu da voda gasi da voda, ne znam ostavio je određeni lijekovi da djeluju Allah subhanahu je ostavio tu al asbab al qadariya eh, kosmičke uzročnosti da mogu da utiču i da je to isprobavano određenim eksperimentima i da to radi. Miještimo sve stvari, svaka stvar koja nema dokaz, niti heljatski, niti da je isprobana, može dugo je podnalijše. Jedna stvar se onako bila proširila, ona jedno vrijeme da su počele one aj žene da koriste i da stavljaju djeci ćebibare, one ne znam, i neke magnetne rukavice i slično, da ne znam da ih nebole zubi kad rastu, da ovako, da onako ne znam, zbog plača, ovoga noga, navodno to utiče, znači ti ti magneti, šta ja znam, te stvari utiču na Na te, na te stvari, međutim, ta stvari je opasna da se praktikuje na to, treba da se upozori zbog čega, zbog toga što nema za to šariatski dokaz, niti medicinski dokaz. Ako nemamo šariatski dokaz, da vidimo da Allah spantara da da to kosmički može, jel, da utiče, vidimo da Allah nije dao djelovanje i da nije medicinski potvrđeno, ne smije čovjek u to tako tako dolazi olakšano i da se sa tim stvarima, da se sa tim stvarima onaj poigrava. Dakle, vidimo da je še je sad počeo biti ovim, sa detaljisanjem oko širka. Treba stvari, Tih stvari da se čuva i da čovjek treba te stvari da se pazi. Kaže vine širki ljubzu l-halqa ul-hajt. Dakle, od malo od širka jeste da čovjek čini i da radi ove stvari. Zbog čega kažu islamski učinjaci da je od malo širka? Kaže zbog toga što su od ovih stvari učinili sebebe, da su te stvari uzroci, Allah s.a. nije da li su oni uzroci i kaže dali su da oni mogu da utiču na odgređanje deliće Allahovog subhanahu wa ta'ala kadra kako došlo do raf'il bala da ukloni nevolju ili da čuva nevolje a Allah subhanahu wa ta'ala taj koji otanja nevolju i koji i koji čuva i koji čuva od nevolje zbog toga na ovakav način kad čovjek uoči ni upada u širk nakre upada u širk I osnovo je da je ovo mali širk, jer i dalje ljudi vjeruju da Allah subhanahu ta' na taj koji daje i da je da Allah subhanahu ta' na taj koji liječi. Međutim, eto ja kaže, ove stvari pomažu, ove stvari pomažu. Isti je slučaj sa hamailijama, isti je slučaj sa hamailijama, dakle nikako nije dozvonio te stvari od malog širka. Međutim, onako kažem od malog širka ne znači da nisu opasne, mali širk je sam po sebi opasan, a druga stvar, sredstvo je da obede u veliki širk, zbog čega ako čovjek bude smatruo, da te stvari, da ona stvarno pomaže, da ona u potpunosti, dakle, ta stvar utiče, da otkloni određenu bolest, da mu doprinese određenu korist, onda je upravo veliki šir. Dakle, sve se vraća na to koliko u njegovom srcu ima ubjeđenja prema toj stvari ili prema određenom, prema određenom činu. iz zbog toga, dakle, ovo, ovo poglavlje, u, e, dakle, u njemu je it be, dakle da čovjek neke onaj pripisuje efekte određenim uzrocima, nije mu dozvoljeno da to radi ako za to nema šariatski dokaz ili nema dokaz koji je jel, onaj prošao određene eksperimente da Allah Spantana nije dao da to kosmički može da utiče. Da Allah s.w. nije dao dakle, da te stvari stvarno mogu nešto da otklone. Zbog toga je stvar onaj sporna i zbog toga baš stvar treba treba čovjek treba čovjek da se da, da se čuva od nje. Dakle vidimo ovdje koliko su ashabi revanullahi t... kako treba da se postupa dakle onaj po ovom pitanju onako kako su postupali ashabi revanullahi taj čovjek jestok ra rad da ove stvari žestoko negira i da ukori one i ove stvari rad. Da se ljudi boga klone i da se ljudi dakle od ovoga Od ovoga plaše, jer može da je odvede u propast, da počinje širk Allah, subhanahu wa ta'ala, za koje Allah, djenefir ula, kaže, in Allahe da yalfira yushrake bihī, wa yalfiru madune dhali kerime ješa. Allah, subhanahu wa ta'ala, neće oprostiti, da mu se širk će biti, mimo toga onome kome on hoće, subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Poslanik, s.a.v. ovdje kaže, imranu, odnosno o hadisu koji opiraže imranu, kad je rekao čovjeku, kaže upitao ga je prvo mahadi. Šta je to? A dakle, opet je ovdje taj upitnik, dakle upitnik kojim poslaniš sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu, želi da ukorim ovog čovjeka i želi, ne zid, mi ne misliti psal, da vedete, a nije pitan, zbog čega to radiš. Dakle, nemoj čovjeka da na prvu, nego je od poslaničke metodologije da pitaš o određenim stvarima, da ne kažeš ako si vidio neš To je to 100%, sada ću na njega donesem propis. Jer go, pitaj, za najmenju stvar za koju imaš ugrup, pitaj čovjeka, nemoj sam da za zaključki i sudovi o tome. Pa ga upitao poslanjih sala sene, pa kad mu je rekao minel wahine, pa je poslanjih sala sene rekao inum la tezidu ket illa wahna, ona ti neće povećati osim tu slabost. Slabost u vjeri. Dakle, oslabit će tvoj teohid, oslabit će tvoju vjeru, I na kraju će te odvest u propast, kako mu je rekao poslanisa Seneta, in neke leumitte ma, va hiya alejke ona na tebi. I ti tog u bjeđenja, ma af lehte Nik, nikada ne bi uspio. Nikada ne bi uspio. Zbog, toga, zbog čega? Kaže, zbog toga što mu je srce vezano za to. Da to može da mu odkloni štetu i da to može da ga sačuva šteti. Pa kaže, ma af lehte ebede, poslanisa Seneta kaže, nikad ne bi uspio. Nikad ne bi uspio poslanih Želiji poslaniksa, ono mi smo rekli da mali širk nije poput velikog širka kad je u pitanju uh, njegova konačnica, jeste da mali širk ne, njegovim sebebom se ne ostaje vječno u vatre, dok veliki širk, čovjek ne, čovjek ne izlazi nikad iz vatre i vječno u njoj ostaje da nas Allah s.w.t. sačuva i od velikog i od malog širka. Pa kažu sam nemiski pćenjaci ovdje zbog čega mojeg poslaniksa, da se ne je rekao, ma, ef lehte ako je propis ovoga prvo osnovna, dakle da je ona, to mali širk, teže prvo da mu kaže, na veličinu i na žestinu grijeha koji je počinio. A druga stvar jeste da ukaže da ako čovjek tesel sebe, ako se dakle prepusti ovim stvarima, odvešći na velikih širki bit će do njih koji neće biti od uspjevih nikad. Pa kaže ovaj na ovaj ferah ovdje, dakle na ovaj uspjev, koji poslanica sa sen kaže da nikad neće uspjeviti, može bude djelimični, nećeš uspjeviti, dakle nećeš ući u džemljad, neće biti prošteni grijevim, morat ćeš da odgoriš zbog normalnog širka ili možete taj mali širk od vez do velikog širka pa da nikad ne izađeš džahannam ma wa li'aazu wa li'aazu billah zatim u rukebi ibn Amira kad kaže on men ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu ko zakači talisman ne da mu Allah uspeha fala okači školjko i istog razloga što i to ljudi radili فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهْ نَدَا عُمُوا اللَّهُ نَدَا عُمُوا اللَّهُ مِيرَ Dakle, vidimo da poslanik sallallahu ilaih sallam je dobi protiv proti ljudi koji rade. A šta ćeš veći musibet i belaj i nevolju nego da poslanik sallallahu ilaih sallam koji boli Allahovu subhanahu ta'ala bićen tebe da nosi prokletstvo. Šta znači da prokletstva na nekom tražiš da bi Allah udalio njegove milosti. <laughs> A ovdje poslanik s.a.v. traži da ga Allah s.a.v. udali od njegove milosti. Bog toga onih koji nose stvari, koji nose razno razne talismane, idu kod razno razne seherbaza, da pišu neke hamajlije, da isa čuvaju od onoga od onoga, upadaju u izuzetnu opasnu stvar. Dakle, upadaju u izuzetno opasnu stvar. Zatim ovaj ovu predaju da poslanik s.a.v. kaže men ta'ilaka temimetem fekad esrake, onaj koza kači, neki dalisman Širk je počinio. Dakle, ovdje vidimo da se poslanislav 7. izražava preciznije i kaže direktno, dakle, izražava se direktnije. Cilni govor poslanislav 7. izražava precizan. Međutim, ovdje se izražava direktnije i kaže počinje širke. Mali, a može da bude veliki ako ako se tome u potpunosti prepusti. Zatim, u predaju koju navodio od Haleife, Ibelebi Hatim, vidimo koliko su ashabi žestoko reagovali pa su, pa je ko prijetnju, ko ukor, Ovom čovjeku Hudeyfe citirao ajet koji govori o velikom širku, kaže, hada", kaže pa mu je to odkinuo od Hudeyfe radijallahu ta'ala. Dakle, ovakve stvari su od malog širka i ljudi na njih treba da opozoravaju, o njega ne se čuvaju, bilo da su to ovakve stvari, vrsteve, konekakvih, onaj, talismana, znakova, končeva sa čvorovima, sa ovim, sa onim, dala mu nana, poručila mu na ovo, ovamo proučio, neki mu hođa, dao hamariju, Te stvari treguje da se bace i da se popale, one nemaju nikakvu kolist, ne mogu, dakle, nisačuvat, niti štetu otvorit, niti kakvu kolist pribavit, već naprotiv čovjeka podvode u propast i mogu da ga odvedu do toga da ostane bez svoje osnove, a to je teuhid u Allaha subhanahu wa ta'ala, Hvala kwa za vajraza, malima Allah subhanahu wa ta'ala, dvasna graadi, malima Allah jalli fi ulal. Dvasu učilas, dih pomaqne, wa alhamdu bilahi rabbil alameen, wa sallahu wa sallamu ala bih, wa baraku